إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يهذيل فلا عاد له لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمد عبد الله ورسوله قال الله عز وجل يا ايها الناس تتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبس منهما لجان كذيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرها إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا ذيها الذين آمنوا اتقوا الله حق دقاته ولا تنصروه الا وانتم مسلمون وقال ربك ودعنا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يستغفر لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع رباه ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Fa inna khayra alhadisi kitabullah wa khayra alhadithi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sharra al'umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ati dalalah wa kullu dalalatin fi anah. Sidul yang berbahagia kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Semua kita pasti akan mengalami kematian. Kudunasinda ikotul mau. Kalau nggak percaya, perhatikan pelan-pelan badan dan kondisi hidup kita menunjukkan keabsahannya. Rambut kita lambat laun mulai kusut kekuatan kita pelan pelang menyusut dan tampang kita mulai keribut dan kulit kita sudah mulai pelan-pelan seperti baca urut Dan pasti urat nadi kita tidak akan berdenyut dan kita akan dijemput oleh makhluk maut dan digubur orang kampung di badan lumpur. Tak tahu berapa lama kita tinggal. Hanya waktu saja. Yang kada ros ongkulu man alaihafat. Setiap yang ada di muka bumi ini pasti Panang. Oleh kerana itu yang paling penting Buat kita sekarang adalah bekal. Pengen awal disini kecewa Pasti kecewa Oleh kerana itu Sang penyair mengatakan Tazawad bituqa fa innaka la tadri Ila jannan leilu Fahal da'isu ilal fajri Berbekalah dengan ketakwaan kalau sudah masuk malam jamin tak umurmu sampai pagi. Tak ada yang jamin. Wakaminsani min mata biqirilillatin berapa banyak orang yang mati orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wakaminsaki min asahi dan min adhari dan berapa banyak orang yang sakit sakitan tidak mati mati. Fata yungsi wa yusfihu Aminan wakut nusyidat Akfanuhu wa wadayadri Berapa banyak pemuda yang segar Bugar sore pagi merasa aman Kain kafannya sudah dikunding-kunding Dia tidak tahu Kematian yang itulah membuat Semua orang lari Kematian membuat orang enggan untuk menuturkan. Kematian membuat Kedua orang yang sedang akrab berkasih sayang pisah Dan kematian membuat kelezatan hidup Sudah tidak ada selera lagi Makanya Rasulullah SAW mengatakan min min Perbanyaklah kalian menutur, menyebut, mengingat Sesuatu yang menghancurkan kelezatan Yaitu al-no Kalau kita tidak percaya Seandainya Habis cuma kita dibisikin malaikat pak bapa besok mati. Yakin sejak hari ini enggak akan nekmat makan nekmat tidur. Makanya hikmah kenapa kematian tidak diberitahu? Karena kalau diberitahu seminggu sebelumnya mungkin kita sibuk, ya datang ke tetangga minta maaf. Gak kerja, dan ya. ya. undang orang pak. Esok datangnya pak ya, sholat saya. Kenapa pak? Esok saya mati pak. Seorang yang punya kanker ganas di fonis dokter padahal belum pasti saja kurus kering kerontang tidak makan tidak minum sudah tidak ada keinginan itu.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 Kita juga harus sadar kita tidak hidup di zaman Nabi Nuh sehingga umur bisa 950 tahun dan kita juga tidak hidup di era Fir'aun bisa umurnya 350 tahun kita hanya hidup di zaman Nabi Muhammad yang beliau mengatakan akmar ummati ma sittina ila sab'in wa aqalluhum man umur umatku itu antara 40 sampai 70 sedikit sekali yang lebih dari itu berarti yang sekarang umur 60 tinggal hitung tahun ya banter-banter kurang dua kali pelbres antar-banternya Bander itu Pak. <tuh> itu pun penyakit sudah refund masuk. Makanya kata hikmah orang itu kalau sudah umur 10 tahun yang dipikirkan makanannya. Kalau 20 tahun yang dipikirkan ketasihnya Kalau 30 tahun yang dipikirkan syahwatnya Kalau 40 tahun yang dipikirkan ambisinya Kalau 50 tahun yang dipikirkan hartanya Kalau 60 tahun yang dipikirkan penyakitnya Kapan ibadahnya? Terus Dirayu oleh tulun amal panjang anan-angan Menunda-nunda Hardek Entar Terus Katanya dulu mahasiswa kalau ya Allah dapat kerja begini rasanya nikmat banget. Setelah dapat kerja, ya Allah kalau udah punya istri kayaknya teng banget ibadah. Dapat istri ya Allah, coba kalau udah anak gede-gedenya nikmat banget salat. Udah gede ya Allah, kalau udah pada nikah semua lepas kayaknya nikmat. Udah gede ya Allah, kalau seandainya pensiunan diambil jenguk Kebun jenguk cucu nikmat rasanya. Ternyata struktur memang kita bisa natur yang punya semuanya Allah nah ini rintangan setelah kematian itulah yang membuat kita semuanya mengerikan kalau mati semua orang tahu semua orang telah melihatnya apa setelah kematian yang pertama kali yang dialami manusia mengerikan adalah sakaratul maut wajahat sakaratul maut Bilhak, jadi kamu kun tamin hutafin telah datang sekarat kematian dan kamu tidak akan bisa menghilangnya. Setelah itu tidak lama, mungkin dua jam tiga jam Allah amin. Dan ketika dicabut nyawanya inar ruha ila qubidol tabi'aul basr, ketika ruh itu dicabut ikutin pandangan dan Allah subhanahu wa taala pada saat itu mengungkapkan, ya, bahwa Saat itu ketika kita nazak dicabut nyawa melihat malakul maut. Ya, okay. faloulah ida balawatil fulku wa antum hina idin tandoor. Ketika nyawa sudah sampai kerongkongan dan saat itu kamu melihat malakul maut. Coba bayangkan Apa yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Aibi Aizar Wahai manusia Kamu punya dua unian Satu di atas bumi Satu di bawah bumi Lalu ada orang yang datang menanyakan Berapa lama kamu tinggal di atas bumi Sampai mati Berarti Ya tadi kalau sudah 70 Kurang ya beberapa detik tahun kalau umur 60 ya beberapa Dua kali belka double press. price Dan Yang di bawah bumi Sampai kiamat Bayangkan pak Kalau kiamat kurang 5 juta tahun Umpamanya Kita di kuburan 5 juta tahun Ini tolong kita Kita berpikir realistis Di dunia saja yang hanya 70 tahun 80 tahun Yang kadang senang kadang enggak itu hidup seperti ini bagaimana tiap hari di malaikat. Bagaimana setiap hari api neraka masuk ke dalam alam kubur kita. Bagaimana seramnya alam kubur ketika kita mendapatkan kesengsaraan. Mekir kita. Ya kalau di diamat kurang lima, kalau kurang sepuluh, Allah SWT. Dan berserangnya alam kubur Diungkapkan oleh Umar bin Abdul Aziz Salah satu khalifatul Aziz Saat pagi merenung Dan murung Kemudian ditanya oleh pendampingnya Ada apa wahai amirul mu'minin Pagi hari seperti ini Anda murung Wahai fulan semalaman saya tidak bisa Tidur membayangkan si Mayir Setelah tiga hari di alam kubur Saya bayangkan Bentuk tubuhnya sudah mulai menyeramkan, matanya melotot, melepuh keluar nanah cabur darah, dan perutnya robek pecah, mengeluarkan kotoran yang sangat menjijikkan dan baunya sangat anjir dan tidak ada satu buntan. Walaupun dulu di dunia tampan berbawan dan wangi baunya. Seperti itu. Demi Allah, kalau Bapak bongkar kuburan setelah tiga hari, walaupun itu orang kita cintai, enggak berani mendekat, apalagi mencium pemeluknya. Itu akhir daripada percanaan kita. Makanya, Osman Ibn Akbar, saat dituturkan surga neraka tidak menangis, saat melihat kuburan menangis, lalu ditanya ada apa gerangan wahai Osman, kamu ditunturkan surga neraka tidak menangis sementara melihat kuburan menangis beliau mengatakan qala rasulullah innal qabru awwal manzilah min manazil al akhirah wa in yanju minhu aysar wa illam yanju minhu fama ba'du sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat siapa yang selamat situ setelahnya lebih mudah dan siapa yang sengsara di situ sebabnya lebih berat setelah itu beliau membacakan bersabda Rasulullah ma raaitu manzaran qattul abda min alqabr saya tidak melihat suatu pandangan yang paling menyeramkan dibanding kuburan hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih hadirin sahih siang siang ah yang berbahagia kita semuanya paham Perjalanan dunia ditempuh dengan kaki perjalanan akhirat ditempuh dengan hati ini harus kita catat kalau semakin kuat kaki kita di dunia semakin jauh dan semakin kita mendapatkan jarak-jarak yang begitu tinggi di, di dunia tapi sekarang akhirat tidak siapa yang kuat hatinya akan kuat menempuh alam akhirat Karena jarak dunia ditempuh dengan kaki, jarak akhirat dengan hati, sehingga Allah mengatakan In, Inna Akhramu Indah Allah ak dan Rasul mengatakan At Taqwa Huna dan masing-masing manusia akan mempertanggungjawabkan diri masing-masing. Ya, yang baik. Mempertemukan di hadapan Allah penuh dengan kebaikan, yang jahat juga begitu sama. Dengan demikian ada yang mendapatkan nikmat, ada yang mendapatkan adab. Dan tolong diperhatikan, pertanyaan dalam kubur walaupun tiga itu bukan pertanyaan kuis sehingga gampang dilemahkan. Ah cuma tiga kok. Menrobuka enteng. Wah melati ur sila siapa nabi yang diutus kepadamu kecil. Dan apa agamamu? Tahu kok saya? Ini bukan pertanyaan ujian nasional, Pak. Ini bukan pertanyaan kuis, tapi pertanyaan konsekuensi. Selama di dunia, Pak. Islam eh, cuma KTP apa sportif di hadapan malaikat yang sudah begini nih pentingnya. Sportifnya. Kan? Kalau kamu dulu hanya Islam KTP, Sekarang ngomong eh agamamu apa? Islam Itu penting Siapa mah nabimu? Gak mungkin bisa sportif Kalau selama di dunia Nabi perintahnya titahnya Baginda Rasulullah tidak pernah diindahkan Sunnahnya malah dimatikan Apa yang dicintainya dibenci Apa yang dibenci malah dicintainya Gak mungkin mah sportif kita Dan begitu juga kita menghubungkan kalau kita tidak jarang bahkan menyembah Allah, ingat Allah dekat dengan Allah, bahkan hari-harinya jauh dengan Allah, perilaku kita jauh dengan Allah, ucapan kita jauh dengan Allah, seperti tegas kita bisa mengatakan Tuhan saya adalah Allah Bagai dikatakan oleh Rasulullah dzaaqa ta'amul iman telah mencicipi manisnya iman man qala rabbitu billahi rabba wa bil islam dinan wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya sayaridha Allah menjadi tuhan saya Rasul Muhammad menjadi nabi saya dan Islam menjadi agama saya apa maknanya ridha jalankan konsekuensinya sehingga di dalam pertanyaan akhir malaikat itu ketika sang mukmin menjawab apa ilmumu tentang itu dari mana kamu bisa mengatakan itu apa kata sang mukmin qara'tu kitaballah wa amantu bihi wa saddaqtuhu qawa Abu Daud saya baca kitab Allah saya imani dan saya amalkan serta saya benarkan konsekuensikan Pak dengan demikian hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau memang begitu dunia kita ini pendek dan kita dapat dari yang pendek itu pendek 70-80 tahun dunia ini sudah pendek sejak zaman diciptakan sampai kiamat itu pendek dibanding dengan nanti Itu. coba alam kubur raja sudah berapa begitu juga nanti ketemu Allah mahsyar, mizan setelah itu kita diajak bicara oleh Allah satu persatu Kemudian kita meniti sirat, kemudian setelah itu kita dikoreksi di, di oleh Allah satu persatu dan Allah ke Rasul katakan maminkum min hahadin illa wa sayukallimuhu rafuhu wa laysa bainahu wa bainahu bukhari tidaklah di antara kalian melainkan pasti diajak bicara oleh Allah satu persatu di antara dia dengan Allah tidak ada penerjemah Ya jad satu persatu. Jika satu persatu pulang, benar tak kamu ber ini, berbuat ini sampai dikatakan ya ya Allah. Hatta allah naid nahu kot halal dia menyangka udah hancur Ternyata Allah katakan kot satar tuha laka fitun, kot satar tuha alik fitunnya wahai firulakal jauh dulu di dunia saya tutubin, sekarang saya ampuni, masya allah. Inilah. Hadirin sekalian yang dilahmati oleh Allah Mudah-mudahan Kita semuanya bisa Menjadikan dunia ini Betul-betul sampan Yang menghantarkan kita Pada pantai yang indah yaitu surga Kita paham Semua ini kelihatan sementara Dan tidak ada yang awal bertahan Yang kaya Kita lihat sekarang Jatuh miskin, yang dulu miskin Ternyata sekarang kaya Yang dulu gagah Tampang rupawan sekarang ternyata Sudah mulai pelan-pelan kekuatannya menyusut, bahkan bentuknya Sudah mulai keriput Yang dulu gagah berani Sekarang sudah mulai pengecut Dan sudah mulai Tahan e, keberanian Sehingga langkah-langkahnya Sudah mulai jiru Oleh karena itu Iltanim khonsat kobelah honsin Manfaat yang lima Sebelum datangnya lima Hayat agak kobelah mautik Hidupmu sebelum mati. Tu'a shababaka qabla Masa kuat mudamu sebelum tuamu. Yang ketiga, wa ghinaqa qabla faqri, kaya mu sebelum miskinnya. Kemudian yang keempat, ya. It sihataka qabla sakami. Masa sihatmu sebelum. Nah, yang terakhir faragha qabla shughlik, masa longgar kita sebelum kita sibuk ambadani makunun fihi makasir minan nas ada dua kenikmatan banyak manusia tertipu dengan dua kenikmatan itu yaitu afsihat wal kesehatan dan plong pikiran plong badan dan juga enak longgar untuk ibadah jarang ketemu Pak kadang kita longgar sakit kadang kita sehat sibuk ngumpul satu untuk ibadah maka jangan sampai kelewatan jangan sampai kita tidak memanfaatkan apalagi masa kuat Contoh aja, saya sering katakan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Kalau sekarang bisa haji masa muda, jangan mengutuah. Karena haji butuh kekuatan, apalagi antrian panjang. Kalau nanti haji tua umur 60-70, mau kemana-mana batu, mau kemana-mana kena debu, benge, tak begitu. Akhirnya apa? Di Diminat, di kemah aja, yang lainnya sudah pada keluar solo sini. Dia ya lumayan buat penitipan barang. Ya, Pak, tunggu-tunggu kemahnya, ya, Pak ya. Kita mau keluar. Nah, ia ya kan kalau muda, masya Allah. Salam kilo, sanggup. Berapa aja keliling masjidil Haram, sanggup. Keliling masjid Nabawi, sanggup. nikmat ibadah, terutama tahajud juga. Tahajud jangan nunggu pensiun, belum tentu. Keturutan Kalau tidak Karena badan selama ini tidur terus Tiba-tiba diajak bangun Lihat Kena angin rodok, Kena air Adem panas Akhirnya apa? Tidak jadi Kita hajur dilatih Walaupun sekerkaat dua reka InsyaAllah dengan cara itu Kita punya bekal Pelan tapi pasti sedikit Tapi istiqomah اقول قولي هذا وستغفر الله لكم وستر الله عليكم ان الله الغفور الرحيم rasulahu bil huda wa din al Shara'ala ilaha illallah wahdawla syari'ah Wa anna muhammadan abduh wa rasuluh Hadirin suhiyat Rasul mengatakan Inna ja Allah yuhkir dukul la ja'baliyin jawab Umar itu benci orang yang dumul lagi kasar Sahra bin bil-aswa Suka teriak-teriak teriak di bahasa Karena rendah ilmunya jelek akhlaknya Amalnya juga ikut buruk sehingga tempat-tempat yang dicintainya seperti itu. Jidal bil laili bangkai pada waktu malam hari. Wa himal nahar kleder di siang hari. Wa jamil bi amrul akhir dalam masalah urusan akhirat. Wa alim bi dan sangat ahli dalam masalah urusan dunia. Ini jangan. Dan kita harus punya prinsip Apapun segerakan Apapun sekarang Karena apa? Kalau gak sekarang Kapan lagi? Dan, Dan akhirnya Yang masuk surga itu kita Yang masuk neraka itu kita. Gak mungkin kan Pak Kita mau sholat orang lain yang nyolatin. Kalau bukan kita Siapa lagi? Ini penting Karena gak mungkin Orang lain yang sholat kita yang masuk surga orang lain yang infak, kita yang masuk surga enggak mungkin semuanya wa an laisa lil insani illa masing-masing manusia akan diberikan balasan Allah sesuai dengan usahanya Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim najma majid wa radha Allahu ala al-khulafa ar-rasyidin Ali, Bakr wa Umar wa wa Ali وعن الصحابة وتابين وتابعين التابعين رحمتك يا رحمن الرحيمين الله مغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فمنهم الأموات أوفهم آلنا الحق حق وجبنا دبع وآلنا الباد إلى البادل وجبنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا توفر وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا وفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ارزقنا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرت اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اقسم لنا من بيننا وبين معصيتك ومن بعدك ما به جنات قوم الذين ماتوا هوون علينا مصاحب الدنيا اللهم متعنا باسمائنا وقولنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعل قرة اعيننا واش فَأَرِنَا عَلَى مَنْ ظَلَمْنَا وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ عَدَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا زِيَادَةً فِيْنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تَصْبِرْ عَلَيْنَا بَلْ يَفْهَمُنَا رَبّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَك